Hallå, hallå! Välkommen till Fylle Tank! Avsnitt, är det? Äh, <laughs> det är det? sju. Skit. Erik Karl. Eh, och Anton. Ja. Och Larson. Hej, hej, hej. Det är bara Ja, idag är det fan inte Fylle Igår var det fan Fylle Tank. Nej, ja, ja. ja, jag var inte Men jag sovit så lite. Så, så jävla? Har du drack igår över huvud taget alltså? Jaha, det visste jag. Har du några kul att starta med? Fan, <laughs> <laughs> eh... det känns en att det att bli pass drygt. Nu gör vi det här fort och så går vi hem. <laughs> ja, vi Jag vill bara hemma och ladda den Eh, köpa eh. nya tockjer. <laughs> Men det är det är, finns ju inte att köpa för en sen en gång va? Men du är mm. vaken för fan. Ja för fan. Ah, så jag, ah. <laughs> Anton är allt mm. Ja Anton alltid vaken. Ja. Vad ställa klockan gå upp klockan i natt. Paul <laughs> nappa. Oh, vad har ni att säga om eh uh, eller Karl har inte mycket att säga idag. ska vi bara beröra ämnet för att det kommer Allan uh, Whitney Houston är död. Ja, ah. såg ni Såg ni en kille på, väl du Karl såg inte det, en kille på Facebook som upp en bild på uh, Oprah Winfrey och skrev mm. Whitney Houston, rest in peace. Ja, jag såg den förut. Det Men, var, äh, var nog skämt på att Tror inte Jag tror det. Det hade och, inte förvånat mig. Det var så, det är så klart, det är klart, klart. Det är, skämt. Det är samma med Michael uh, Jackson grejen. Michael Jordan. Ja, <laughs> precis. Såg jag Samma hängde. sak när, no när Bruce Springsteen-biljetterna släpptes ha. Och uh, alla var jättenöjda på Facebook Alla kompisar som hade köpt som vi skulle gå Jaha. Och jag tänkte så här att Jag skriver Åh, att jag inte fick uh, några biljetter Jag älskar ju um, Summer of 69 <här> <här> Men ja, i, uh, Vem är det som har gjort Summer of 69 nu? Brian Adams ah ja, just det <här> Jag är så jävla dålig koll <här> Nu och väl kom bara... alltså jag fattar det måste jag la dumt i snabb. Ja herregud. Fan, jag, jag läste har löst. Låt oss låtsas att han bara Ja, vad <skratt> Nej, jag fattar ju smått men jag bara men fan är det som har gjort originalet egentligen? Nej, eh, nej originalet. Ja, jag, jag, äh, originalet. inte med det. För Bruce Springsteen har gjort det eller? Nej. nej, bra. Men i alla fall, jag läste det Ja. Carl, Carl, alltså, Carl du, du, du, måste, du måste berätta varför, varför du låter som du gör. Nej, det tar vi sen. <laughs> eller vi ta Eft så så jag tänkte bara säga när det när det fortfarande är aktuellt med Whitney Houston och skit. Jag läste det en natt när jag var på att fest och så så sa jag, Det var när vi kom dit till och så sa de, ja, Whitney Houston har dött. Jag bara, okay. bara va, är säkert, ja. Okej. Jag bara, är jag säker på det? Ja. Jag gick in och kollade vattenbordet. Hon är död. <laughs> Alltså vi Ja men det, det är som när Michael Jackson dog. Jaha. Eh, då satt vi på en buss från Göteborg. när vi var på Oscars tror jag. Mm -hmm. Och då var det någon som satt med sin smartphone och så eh, skrek bara Michael Jackson är död. Och vi bara, fan vad gött. Och alla bara började askarva är det Var gött? det samma grej? Varför det gött? Oväsentligt. Ja. Nej jag bara undrar. Jag förstår inte. Vad oh, har håller på med? Nej, Nej, skit i det då. Nej, okej. Okay. tänker jag inte göra. Ja, som ni hör. Nu är min röst lite skärrad. Lite uppskrämd. Ja, jag håller på och skriker. Man <laughs> försvinner, jag kan inte okay. prata. När jag vissa toner så då dör rösten helt. Vi för, ja vi håller på att spela in <här> <här> <här> Och vi har så jävla kul det. Vi håller på att spela <här> håller på att spela in album Bandet Och därför, jag skriker ju <här> <här> <här> <här> <här> <här> <här> Det går inte Jag håller chef. Ja. Ja, jag försöker Ficka in lite när jag kan <här> du, Jag dricker alltså, druckit så jävla mycket te då. Det är sjukt Jävlar men det är så konstigt, för jag, vi spelade in igår och idag. Och igår så började vi spela in sången. Och då så, liksom, ja, idag så, när det kom hit så jag jag asomt i halsen. Och då så börjar man skrika och då försvinner det. det är också konstigt Du vill sänka din mix, för du skrika hela avsnittet? Jag pratade om det, vi sa det förut också, när vi var i studion. Jag skriker hela podden. Ja! <skratt> <skratt> Jag tar ett prat intressant nu. Ja, då, uh, har du nått mammut där? Mm. Uh, ja. Uh, tror ni de lever eller? Nej, det är inte bra nu. Nej. vet inte varför. För fint papput där. Hur mår ni på topp? <laughs> Fyfan. Stäng, stäng av. Stäng av. Gå <laughs> <kom laughs> igen. Stäng, stäng av min. <laughs> Dra ner den. Uh, nej, för att jag såg ett klipp här på DN. <laughs> där det fanns mammut där. Och de var åh de är tillbaka. Ja. Eller då. Tillbaks. Ja. dog ut och kom tillbaka. <laughs> Nej men en påstådd är typ någonting som går över en. Och så det är det suddigt naturligtvis. Mm för att när man ska filma påståddas alltså, djur så kan man ju inte göra det med en kamera som... Nej eller hur? Ja, det, som är konstigt, kan filma. det är konstigt. Jävla dumt. Alltid när ni för filmer också så är det ju dålig kamera alltid. Men fan, har en dålig kamera nu för tiden. Kameran i mobilen är ju till och med bra. Ja. bra. Mm. Liksom, svårt Oh, <laughs> uh, fitta uh, det är liksom Ni kan inte säga fitta Men du vinner rösten Fan De har ju hittat i alla fall eh, Jag ifrågasätter att de lever fortfarande Men de, de har hittat hittat liksom, frusna mammutör Som de har tinnat yeah. upp eh, Och de, de kan ju klona dem, typ. Lite som mm. i Jurassic Park ja Coolt Ska, vi, ska man göra det eller? Mammut är. Ja, Är de av något värde liksom? Av, det, det känns coolt. som ett jävligt värdelöst djur för det är väl länge som äter mammutar nu för tiden. Så det är... Men det är väldigt bra att de inte gör, de finns ju inte! Nej, det är kanske fallet att de inte äter dem nu. Åh, vad dumt! Ska du göra det? Anton, följ med mer nu, Carl, håll käften. Aha. Uh, hur, mammutar och elefanter är ju ganska nära besläktade, right? Vad sa du precis? Vad sa du? Du sa: Det är väl ingen som äter mammutar nu för tiden? Nej, försök men... inte förklara bort att det du sa var dumt. Hur, i huvudet. hur många äter elefanter? Ja, ingen. Nej, exakt. Varför, varför skulle man då äta mammutar om de uh, klonas fram igen? De var ju populära att äta då. Men varför skulle ja. man. Ja, alltså varför skulle man göra det för att äta dem, tänker alltså, du? det alltså, alltså, gör man ju med alla djur nu för tiden. Man gör ju inte det med tigrar och elefanter. Nej! Vad då? Äter. Va? Åh. Ska vi prata du och Anton? Nej men alltså. För, men, du kan inte prata Olof. Men, och, i, jag, i jag, jag kan inte ens få fram ord. Jag Nej. vet inte vad jag vill säga. Jag vet ju vad jag vill säga men jag kan inte få fram det. Så jag Ja, skit i det där. Det kommer gå bra ja. Så jävla bitter. Jävla fan. Så kolla min äh, dagens agenda. Ja. Jävla skit, nu ska vi se här. För jag, jag har faktiskt... Jag är ganska... Men, ja, under tiden du kollar då. Det heter ju Woolly Mammoth på engelska. Ja. Är inte det lite överkurs? För att... Varför måste det heta Woolly Mammoth? Ja, eller hur? bara bevisa att... Eller påvisa att de är... Har mycket päls liksom. Ja, till skillnad från de finns andra, andra mammutarna. Ja, <laughs> det finns väl inga andra djur som har sån, um, Ett sånt prefix innan. Eh... Uh. Det är typ sabeltandad tiger är väl det som man kommer dit. är <laughs> <det> vad fan? <laughs> det finns ju väl... Åh, finns det ingenting som he heter man har för färg eller någonting typ? Djur. Mm. Regnbågsforeld, nej. Ja. Det är ingen regnbåg. Det är ingen färg men det är ju... Vi fan var dålig radio det här. Det är inte radio. Nej, pod Nej ja, men det podd ju... poddradio. radio men eh, poddradio. Grislybjörn. Nej. Grizz Grizzly det är ju... är ju skimret i ja. det det var dåligt liksom. Ja, det var det. Bort med den jävla mammutgrejen från den här listan. Har du roligt eller? Mm, jag, ja. Vad? Ja, um, va? I veckan. Ja, jag oh, <skratt> Vad? <skratt> jag tänkte börja prata. Ah, ja, kör du. Vad ska du säga, t-shirt här? Uh, nej, inte, det kan vi inte ha precis efter det för uh, det är samma Det var greja. det jag tänkte prata om. Ja. <laughs> <laughs> nej, nej, Karl. <kort. laughs> det här, det här. <laughs> Förlåt ni som lyssnar. Det här är så jävla fuck life. Nu kör du. Prata Larsson då. Säg vad fan du skulle säga. Ja, Karl spelade ett band och det, jag fick en, eh, en t-shirt av dem eh, eh, ja, ett par månader Ja. Ja, och det är ett stort upplevd kors på det. Ja. Och nu i veckan så kom Svenska kyrkan att plinga på. Ja. Jag, jag kommer att öppna i strumpor och den här t-shirten för den är, ganska, den är ganska stor. Så den täcker liksom ja. my junk. Och så utan att kolla i... Det glaset och genom döns så öppnar jag. Och de tittar på mig och säger du är nog inte vår målgrupp. Jag tackar för sig och går. Nice. Fan vad fyller ni... sitt syfte alltså. Ja. Fan vad gött det är. Perfekt. Bra. Annars skulle man kunna ha så, bredvid sin ingen reklamtack skylt. In, bara... ingen, inget missionsarbete tack. Nej bara ett litet upp och ner på vänt kors. <skratt> nice, nice. Ska, kan ställa ner lite mer så här. <skratt> Då ja. Oj. Ja, men Carl, nu fortsätt på t-shirt då. Jag fick inte börja så kan inte fortsätta. Nej, eller. men fortsätt efter mig, ditt jävla sär. Ta det, gör så här, Karl, gör så här, koll. på tal om t-shirt där. Nej, <laughs> är Ska vi ska vi prata lite? vi prata där? lite om t-shirt? Så har där. vi fått våra t-shirts nu. Uh. <laughs> ja. Jag hatar mig själv då. Att... Ja, och de som har vunnit har fått dem. Eller vad det var. Nej, ja, är de, de, de är skickade eller? Har ni skickat ja, dem? Ja, jag har skickat till dem som... Ah, ja, äh, ja, precis. Utan Kattof, för hon ska få sig när hon, äh, hennes äh, review på iTunes syns. Ja, just sins. det. Ah, nice. Hon sköter det jävligt dåligt. <laughs> ja, jävlar. fan. Skräll alltså. Fan! Jösses. <laughs> oh, fan, det är så jävla varmt här Ja, det är därför du tog av dig byxorna. <laughs> jag är så jävla äcklig också. Och så trycker du ner ballen i fotballen. Ja, men då? Ja. Fann inte jävla ner alltså, det. Jag Duschar ju här igår. Ja. Och sen så var vi ute på krogen. Och så var vi äckliga där liksom. Ja. Och sen så gick hem jag hem. gick hem och sov med kläderna på. Och sen vaknade vi till 9. nio. Och så gick, så gick vi till studion och började spela in igen. Och sen... Så där idag har jag stått, och, stått och, svettat. och, skrikit och svettats och svettats och det har varit så äckligt där också. <laughs> och sen och så har jag på mig ett linne som att jag inte tvättat på typ en halv månad. <laughs> nice. Det är så en... jävla äckligt idag. Sjukt. Vad säger det. Jag <laughs> jag vaknade faktiskt i morse med en ser är så äckligt ut nit vak också. Mm. Det är jättes ja. jag jag har inte duschat än. <laughs> Nej, jag vaknade faktiskt i morse med långkallningar på och jag kan säga att jag har inte ett minne av att jag gick och la mig med långkallningar. Jag kommer inte ens fråga att på men jag gick och la mig i huvud taget igår. Det var konstigt. Bara hemma liksom. Sånt är gött. Vaknar hemma i alla fall. Ja eller hur. Man bara, yes. Det är som sagt jobbet, när man vaknar i grannkommun liksom. Ja, det är inte bra. Nej. Vad, Anton du vaknar ju inte alls i en grannkommun men nästan. Vad, vad, vad gjorde du igår? Ja jag har varit och ja, just spelat just. in. Filmat. Ett, jag har varit fullspäckad Band också. som jag, vi känner. Mm. Mm. Äm... Trevliga pojkar ja. Vår ljudtekniker Harald spelar med det va? Ja precis mm. De kan ju göra lite reklam för dem nu Ja de heter så mycket som Intelligent Animal Ma Minds. Minds I am Jam, ja, precis. Jam. Jam. De har gjort några Tjusiga låtar, mm. låtar. Hörde ju inte dem så bra när jag filmade För att jag hörde mest trummor då Men, men trummorna är sånt, också bra Sånt ja. jobbigt alltså. ja. <coughs> Vad fan tänkte jag på um, Vad fan spelar de för musikstil eller? Ja, definierar de sig själva alltså. ja, någon. Indie, de snackar om indie hela tiden indie? det är jävligt indie, men jag, jag vet. Du, men det äh, finns för ja, något som heter typ as, indie. acid rock. Det känns som en definition på dem, va. Det så syra Det är väldigt så här öppen, fan vad fånigt låter. Men så är svärisk musik. Ja. Nej. Ja. Mm. Sånt och Anton sitter och sover. Ja, och Puffar vi, på musik. So vi inte så många timmar i natt. Nej, inte jag heller. Vi, vi, vi går direkt på äh, en sak jag har funderat på. Jajamän. Mm. det utgång äh, produkter som går ut. Mm. Ja. Bäst före datum alltså. Ja, precis. Mm. Ja, inte, kanske inte bäst före datum utan när de faktiskt blir okänliga sen. Att man liksom, ja, ja, när de äh, är, är dåliga. Mm, mm, precis. Uh, nej, det är inte så jävla varmt. Då kan man ju inte alla. äta dem. Men eh, om man liksom tillagar dem precis strax innan. Ja. Mm. Men uh, vad, vad pratar de om nu? För någon grej? <här> <här> jag vet att du pratar om saker som har gått ut. Ja. ja. Men Va, på vad pratar du om något speciellt? Nej, nej ja, okay. allmänhet. Men, jag menar, för att, men om du kan, om precis innan saker och, och, och blir dåliga, då är de ju inte dåliga. <ratt> då, kan, då kan du äta dem. <ratt> oh, <ratt> ja, ja, det finns ju en kritisk punkt där när det blir eh, riktigt dåligt och till och med farligt i vissa fall. Ja precis. Oh. Eh, men när, om du äter dem precis innan ja. de är dåliga så är de ju Tid fortfarande ja. okej. Okay. Och då kanske de är under tiden som du har dem inuti dig, eh, är, är den tiden som de skulle blivit dåliga. Blir de dåliga då inuti än? Väl? Ja, det beror ju lite på... Eller är, får de nytt liv då? Ja, det beror ju lite på vad det är för mat man pratar om. Men. Mm. Som ägg till exempel. Mm. Det tar ju ett tag för kroppen och smältar det. Mm. Så det kan ju bli dåligt. Om man äter det på den punkten så kan det bli mm. dåligt i magen. Så därför ska man vara försiktig med ägg. Vad händer om man tillagar produkten? Då, då kan det ju bli bättre. Då, och håller den då håller den ju... får den ett nytt liv. Ja. Lite grann. <laughs> Ja, jag hoppas att ni lyssnade hörde det här, för det där var ju sjukfis. Det var god. Ehm, dagens oh! <laughs> Det där var dagens inslag av Bice. Ehm, nej, men... Ehm, och det är klart att om man tillagrar det så håller du ju längre om man eh, förvarar det rätt också. Du bara fortsätter prata Man bara sitter och skriker Om så jävla fis Förlåt gillar jag inte meningen du bara du var Nej men man fortsätter ju bara att Jävla yckligt Åh jävla skit Ja vi har ju roligt i alla Åh, fall uh, Jag tänkte att Jag tänkte är... hacka är ju coolt Ja uh, Man vill ju vara en uh. sån person Mm Go. Så jag tänkte lite naivt att om jag bara googlar på eh, hacka mm. <laughs> Att hacka så, så får du upp en schysst tutorial. Tutorial? Ja. Det, är, det finns ju en sida som heter hack site, Eller site ja. Dot org. Där man lärde sig grunden. Stalker som Ja. är. <laughs> I alla får, fall. Vart var det poäng? Eh så hittade jag inte det jag sökte efter för det var ju lite kanske väldoptimistiskt som jag skulle gjort det mm. men jag hittade att hacka Ikea-möbler Vad menar du med det då? Ja, alltså, förbättra dem till någonting som de inte är till för egentligen Aha. Coolt. Aj, Det var jättedåligt Aha. men det lät ju asbra ja, ja. Ja. Ett utav tipsen var att bokhyllan billig ja. kan du göra till ett klassiskt bibliotek om du ställer dem bredvid varandra Åh oh, fan, det är bokhyllor ja. ja, men då ger man inte om någonting Nej, man använder ju precis som det är tanken det är tänkt. Ja, du Fan vad dumt ja. man, man tänker att de modifierar modifiera dem på så här, tänkte jag Ja, ja precis det var, ah, Ingenting var någonting vettigt Fan vad dumt Jag blev jättebesviken Får det kanske var dumt att jag tog upp det också <skratt> Nej, för fan <skratt> Alltså jag kan inte prata <skratt> Fan No, you cannot Ta av skiten. <skratt> Men pausa. Vad skit han ta bort djuret? Det är fan ointressant. Eller lite djur kan ha så, det, ja, är men, är, så det här. Men jag det så det här så det det. Ska jag dra det eller? Ska jag köra Ska jag köra tillbaka till början? Men ta, ta pausar då! Ja, men jag ska börja prata innan. Här, ja. Men ta tillbaka till början. <laughs> <laughs> ja, okay. Jävla CP. men. Okay, ja, jag, jag, ja, han ja. heter så. <laughs> jag har hittat en klipp på nätet på aftonbladet.se. se. Mm, ja, jag ska försöka prata Hur hittar du den sidan? Berätta Jag tänker inte prata onöjligt mycket här, det, det kommer bara bli jobbet för mig Det kommer bara bli mindre och mindre <tryck> men, <tryck> men, men, men jag har ett klipp här Du har ett klipp här, du kan börja rulla Larsson Ja <tryck> var, Det är alltså ett travdrama ett, trav ett Ja, det ska vi se får ni se vad som händer i klippet Det är lite kul Det ser ut som ponys typ De ser jättesmå ut <tryck> Ja, lite ja Ja. No. Så det något kul? Nej. Okej, okay, men det kommer nu då. Kolla här nu. Det här är det konstigt här. Åh, oh, nice. <laughs> Vad i <laughs> helvete? Ja, det som händer i klippet är alltså att det är två som står vid sidan av och knullar här. De gör det inte på riktigt. Han hade ju byxorna ner. Ja, men han hade ju dragit ner och visat lite av rumpan det var ju två idioter i mjukbyxor. Ja, ja <laughs> det jag, jag tänker inte bråka om det är riktigt eller inte för jag, jag vet inte. Men det är varit kul att vara ledigt Men <laughs> det, är, ja, det är det inte. Hoppas det. I sådana fall är den personen jävligt cool. Ja, men, um, ja, i, men i det är det inte. I Sverige Nej, jag vet inte. <laughs> jag orkar inte. Nej. I Sveriges storstäder där... Um, Vilka är det? Topp tre. Topp fyra. Säg. Fyr. Topp Top fyra kan jag fan inte. Nej. Eller jag kan ju inte topp tre. Ja, ja Stockholm-Juteborg-manne. Vad är fan vet jag. Nej, skitigt. Då. Men vad, där, ja. em, på, em, på em, regionalnyheterna så kan man, får man ju ofta se en kamera em, live mm. inspelat från em, olika vägar för att liksom visa ja. trafikflöde och så. Ja, ja, ja. Och det gör de ju samma tid varje morgon på samma ställe. Ja. Varför är det ingen som står typ vid Essingeleden och knullar klockan sju varje morgon? Men den visar du inte varje morgon. Jo, ja, varje morgon. Fan nice. Får jagma till det? Jag vet inte. Det hade ju varit otroligt kul. För det är ju live på morgonen där också. Jag får gå och ställa oss där med fylletankrej? Ja, ja. Fylletankrej. Det, det är ju ingen som gör någonting. Den visar ju bara en stor rondell och... Uppsala! En stor väg. Är det fjärde? Ja. Mm. <laughs> det tog så lång tid. <laughs> Men det var... Det var ju... Vi... Instick, instick, Ja. Sen Men... kommer Västerås, Örebro... Lidköping. Och 30 platser nere finns rollet där. Helsingborg. Nej, det är 47 eller något sånt. Jaha. Kolla på en dålig film jag gör det. Ja. Okej. Okay. Cowboys and Aliens. Ja. Den har jag In inte sett. Den jag har tänkte. Jag, sett. tänkte ser, jag ser den inte. Jag, jag tänkte. Ska det skulle vara ascool. Det låter ju så att de inte vara ja. ascool. Det är en cool titel. Mm. Det är stora skådespelare. Ja. James Bond och Indiana Jones ja. slash Han Solo är med. Kan det bli coolare liksom? Nej. Nej, precis. Nej. Och så det, så det var dåligt. Mm. Och jag såg jag ett... somnade till och med när jag kollade. På du sa att du hade sett den och jag sa att jag såg den på bio. Jag minns den inte. Nej, jag... Jag, jag tror, alltså, Det jag minns är Daniel Craig vaknar upp och har någonting på armen. Mm. Eh, det är en snygg, snygg tjej med som är en alien. Ja. Eh, Harrison Ford är med och ger en ung kille en kniv. Mm. Och sen så blir det jävligt rörigt mot slutet. Ja. <laughs> Och du sa att det stämmer, ja, det, stämmer det, är också, det är allt jag minns <laughs> det är, Man behöver inte veta med den filmen heller Jag tyckte den var så jävla bara Också. Det är tråkiga filmer som är uppenbara. Ja, Fast det är gött det. med filmer också som att Man slipper ja, tänka mycket. Och, Vidare på filmen då Jag kollade ju Rum Diaries nu i veckan Som Anton mm. pratade om förra ja, veckan just det. Fan vad konstigt den var Jätte, jätte konstigt verkligen mm. Speciellt med han, hans kompis Tunga där Det var mm. verkligt. Ja, det var där jag någonstans Jätte Jag kom på att äh, Gud vad likt det här är <laughs> Men det var snyggt gjort där det Ja, det var, tycker jag Anton? Anton tycker landlunda annorlunda Han brukar ju pissa på helt CGI okay ut. Jag har tänkt på det Brukar jag pissa på CGI? Ja, tror jag va? Eller? Får jag för mig fel? Ja Mm, okej okay. Han är i någon annan podcast då Jag tänkte på det Det är sådana animationer Hur har tagit att, att människor är ju ofta Väldigt svårt att göra människor Ja, för vi är liksom människor vet hur människor ser ut liksom. Mm. Men, inte om, men man, inte om man kollar på Final, <coughs> eller Final Fantasy filmen som kom typ 2001. Den är jättedålig. Ja, den är ju skitsnyggt gjord för det var 2001. Ja, ja, men ser det ut som att det är riktiga människor? <coughs> Nej, Nej, men det, det är, att... är fan close alltså. Nej, Det, ja, det är fan ju, hårt. De ser ut som Barbies, Barbie ja, men. men i det alla är fall, just... det, det är det jag menar att man måste är i typ spel eller vad som helst, eller, film mm, mm. och det är aliens och de de, de fan att aelens de är ofta väldigt snyggt gjorda. Ja, och då tänker man? Fan, va, va, va? fan vad verkligen ser ut. Men fan, vad bara. Det. det är så bara. jävla jobbigt. Och men då liksom vad du ha verkligen, i det man vet ju man har fan ingen aning om en alien Nej, hur det ser ut. Nej, det är klart att de, det är lätt att göra en aelens snygg. För man vet inte hur de ser ut ändå. Nej. Jo. De har ju bara de har ju sån här stort huvud och ögon <håll> ja. som är sån här ovalt eller huvud. Ja. ja Det är ju precis samma men, anledning det... som man vet Hur drakar ser ut ja. För att de fanns för men det... <laughs> ja, <precis. laughs> men det finns ju liksom ingen som kommer och säger ah, Fan det där ser inte verkligt ut för att, mm. Nej men alltså man... drak, Drakar ja. har ju, har ju, Finns ju i berättelser Runt över hela världen Från liksom så här i mm, så här Grottmålningar och sånt Asså? Från överallt Coolt. Folk som inte liksom har träffats och så ja. Det är Jag... lite ja. Intressant Ja faktiskt Drakare är alltså Aliens. You heard it here first. Mm. Ah, jävla hörn i Ja, jag tror vi har established ah, Jag ska inte påpeka längre men det är svårt att inte göra det heller. Det är roligare om du inte påpekar ah. det. Du bara fortsätter. Ah, det, uh, uh. Ah. Det är som, fan är det för fel på mina hörlurar? På. Det är ingenting, det är bara Karl. Hållet, vi glömde okay. bort en, eh, ett mail. en ett mail, <går> att, ska, vi, ska vi ta ä, frågelådan kanske? Ja. Mm. Idag. Ja. kan ja, en special frågelåda och frågelåda. Har du meddelat för det? Ja, Har du fått med mail? Uh, ja. Ja. Jag det. Delvis har vi fått det från min mailkorg. Ja, det har blivit något fel. det är konstigt. Så jag får jag ja, det blir konstigt. Det Jag har tydligen skickat vissa av mina privata mejl från fulletank. Med den jävla mailklienten och Ja, okej. Så då har Det har kommit svar dit och så och det blir konstigt. Jätte ja. Det blir förvirrande för oss. Ja, för vi bara har mail, och så bara de här? som har <laughs> till någon annan liksom. Vet, vi, får vi får mejlen du skickar. Ja. Men det är konstigt också. Vad Ja men det finns ju De kommer in, kom in i inkorgen. Kommer in i inkorgen? För mig gör de det. Kunde de inte referera. Nej, de hamnade i skickat korgen men det plingar till att nu är det någon som har skickat någonting. Det är ju också konstigt. För mig, för mig, för mig. Så blir det ju inte när vi skickar. När man gör det själv. Ja, ja. Ska vi pratar om ja. Stines mejl? Ja, det kan vi, vi Träffa Stine idag. Jaha. Ja. Varför tänkte vi inte på det så hade vi kunnat ge henne en tisha. För du har... tror du att planet skulle träffa henne? Nej, det är sant. Nej, inte så, I alla fall hade jag gjort det. I alla fall. Så hennes mejl är ju titulerat snygga trägolvhjärta. Snedhjärta. Det är nice. Snedhjärta. Ja, hur, fan, det... du, hur gör det... du raka hjärta, i... Med... Ja, men, ja. men det är ju till 90 grader för fan. Mm. Ja. Det är det. Ja, Ja, Hennes mail, Ja, hon ja, har ju skrivit massa om appar för det pratar ja. vi om om typ typ 20 år sen sen. Det är alltid kul att få in apptips. Ja, och du har kolla testat apparna? Ja, Alla. förutom den som var tvungen Aha. att ha Facebook för. Ja, Eller, just jag vet det. det. Ja. ja, nej precis. Men jag testar om. Mm. Den var jättecoola faktiskt. Den vad heter den som du fick mm. mig att ladda ner, Panorama Photosynt. Mm. Ja. Den, den nice. var riktigt riktigt ball faktiskt. Cool, gör. Man kunde göra cirklar och grejer, och inte bara gå Uh, på en axel. Det är sådana appar som är så smarta. Ja. Som man säger, tar runt och ser fortfarande kvar. Liksom. Mm. How are you doing this? <laughs> mm. Men den, den var bra alltså. Den kunde man ta. Den är inte fotosynt. Ja. Den var fet. Om man säger det på sätt. Nice. Om man kan ta panoramabilder. Sen hade vi tada Med två A. <laughs> det var också en fotoapp. Ja. <laughs> <laughs> den är också fet tycker jag. Ja, vad gjorde man med den då? <laughs> Man tog, det var lite så effekter, det är lite Instagram-aktigt fast det är inget. Och jag tror att det är, jag tror att det är, <laughs> att det är nog nästan nästan exakt samma grej som Instagram. Okay. Det är ja. Varför ska man ha den istället för Instagram då? Jag vet inte, jag tycker Instagram är fett. Mm. <laughs> det känns okay, att Instagram är liksom, stort och liksom väletablerat och då varför ska man då komma med en till, lite som liksom, Google Plus. Varför finns varför finns Google+. Plus? Ja, det är, det är omöjligt <laughs> för alla som använder Facebook till Google+. Plus. Det är <laughs> inte en chans. Uh, dumt. De, ja, de mycket. är väldigt roliga meanwhile on Google+. Ja, ja, ja, ja okay. tomt. Ja. <laughs> um, Pictu med två i. Mm, den har jag testat förut. Men det är också en sån foto- och community-grej tror mm. Nej, ta inte det. Också som uh, random kategori med bilder typ men ni får kolla själva. <laughs> <Sorry>. <laughs> bra, för, ja. bra förklaring. Yes. Den har faktiskt inte jag har haft den förut men det var länge, sedan så jag vet inte. Mm. Sen har vi en som heter Vrapp med w. Mm. Och två P Den var tvungen att ha Facebook, va? Ja. ja har ni kollat in den kolmen? Nej, men det var Trevliga presentkort. Ja. Som man kan ge till andra, så säger du. Okay. det låter ju bra. Du kan inte få några presentkort då, nej, jag nej, kan inte få det. Eh, Zappa som Frank Zappa. Mm -hmm. mm. Vad gjorde den då? Eh, om man har Telia bredband och TV och lika lata som hon är så kan man slipper man leta reda på fjärrkontrollen. Ja, just det. Tyckte jag verkligen lite. Ja, ja, ja. men eh, jag har ju det hemma. Ja. Men jag vet. Mm. Jag hatar. Det är så svårt. <laughs> sen... men, men alltså, ja, jag vet inte. Nej. Får inte det inte testa. Eh, finding page. Alltså, leta upp ett ord i en text på internet. Mm. Exakt. Ja! Kan inte du prata, Larsson? Jo, han, det, det, ja. det, det är ju du som har någonting att säga. Ja. Ja, som jag, som inte testat. Helt, <laughs> jag har inte <laughs> testat apparna, så jag Nej. vet inte. Sen så så jag hon säga. har ju en fråga också, eller jag vet inte om det, det är en sak vi kanske ska diskutera lite grann kring. Ja. Ja, om vi har, jord, jord, jord. jord. har jordgubbsyld på mackan. Ah, nej, eller, om, eller om det är en konstig norsk grej Det är nog en konstig norsk grej då. Mm. Eh, Fast... Apelsinmarmelad hade man ju på mackan förr Eller hade jag i alla fall På rostad bröd <laughs> Det är ju inte konstigt Nej, nej men, det, alltså, är marmelad, det är ju skitgött ja, man... ah, ja. Och ost Men var har man, du osten? Man... Eh, under Under, ja, precis Hör du Malin Precis <laughs> eh, Men Man har ju, man har ju apelsinmarmeladen Macka, marmelad, ost. Nej, det har man för då, inte. Då stannar ju osten kvar. Larsson, vill ha en flickvän? Vadå <här> <här> <här> stannar osten kvar? Skulle den inte stanna kvar? Den, här ja, här? Men då, då den klibbar ju fast. Men, om, Va, skulle den inte, glida inte, iväg? Är annars? inte ost ganska klibbig i vilket fall som helst? Nej. Eller? Jag vet inte hur du äter, Marco, men alltså... O ost är inte torr i alla fall. Man har ju marmeladen ovanpå för det ser trevligast ut. Ja, det ser mm. mest appetitligt ut mm. ja, Man äter ju okay, med den ja. också mm. Mm. Det är mycket sant Det är bra att Lars är med nu också För du håller på med mat Jag tänkte att det ja. var ja. bra där mm. Bra. Mm. Men eh, jag är ju oftast dubbelmackor så Man ser ju inte eh, Man får ju ingen presentation direkt Nej, Nej men just... då, då vet du ju inte heller vart det ligger Nej, äh, då, på... då kan du vara Aa! upp eller ner. <laughs> Nej, men det beror på om det är en botten eller en topp också. Ja, mm. Mm. precis Ja, mm. det är förstås Men rostmackor Ja svårt. Ja. men det finns ju Ja. Nej, men alltså jordgubbssylt är väl i stort det fanns samma sak som marmelad. Nej. Nej. Ja, det gör det. Ja, det kanske är lite man, olika är lite... Men man, ja, man, man har ju inte sylt på mackan. Mm. Finns det ingen marmelad så kan jag ta sylt på mackan. Jaha. Jag har aldrig förstått. Jag, sugen, jag har aldrig förstått um, på tala om sylt och grejer. Det är amerikanska peanut butter jelly. Ja. Mm. PB&J sandwich, vad fan är grejen? Jag vet med. Det, det är ju liksom vitt bröd med socker äh, äh, gegga typ. Äh, alla fall. Äh, äh, ja, skulle, jag tycker de äh, gjorde smör på en macka, Nutella på en annan och bara smälta ihop dem. Jag har ja. alltid fått grejer med det men Nutella, det är så jävla franskt där. Ja, men Nutella är ju gött. Men, fransmän har ju fan choklad på allting som finns ja, i Ja, sen har de bra jävla choklad också. Ja men ja, det har vi med i Sverige eller? Ja. Men man köper inte bra choklad hela tiden. Kan inte tänka mig. Nej, men de har bra choklad i Frankrike. Ja, jo. Men jag fattar inte grejer med det får Nej, man, inte man ska, jag ja, ja, på, Om jag köker frukost, så jag nästan aldrig något såhär. Åh, socker liksom. Nej, gött. jag tar, har inte heller så mycket socker i min frukost. Sen nej, äter inte jag inte så frukost. mycket frukost direkt. Nej, inte jag heller. Jag inte, um, nej, jag men, men det är typ. så jävla gött när man gör det. Jag tar mig alltid tid att göra nej, det. Som men, idag så gick vi och köpte en massa bröd och skit. Och Ja, ja. och det är så jävla gött och yoghurt och hela skiten. Ja, det är så gött. Det bästa som finns Det är hotellfrukost. Ja, för ja. det är så jävla nice. Allting ja. ja. finns så det bara går och tar. All, all, liksom. Men är klart, det liksom. grejen är med det att jag äter inte när jag har liksom gått upp tidigt. Om, om jag har sovit ut, då kan jag äta frukost för mm. då liksom vaknar jag hungrig. Ja, men ja, men när jag äter jag innan så liksom må jag illa. Ja, men... ja, när man inte har någon nattit och äter för att man ska äta. Mm. Mm. Så ja, mår man illa. Jag vaknar ju här... Um vi fem femsnåret i veckan. Helt utvilad. Efter att ha sovit ja, fyra timmar. Jag vet, så är, och så, så gick jag upp ur pannkakor för jag var skithungrig. Mm. Uh -huh. Det var, jag har inte ätit så god frukost på fan ett år tror jag. Det är så jävla nice när man gör så. Med, med, med är vi... kaffe bredvid liksom så bara, åh. Men jag jobbade senast. Det är värd ja, jag, jag har fått jobb förresten. det, ja, tis, det här är ju just... ja, Jobb klart och snart kökort ena. Ja, <laughs> livet leker. Fan vad bra nu <laughs> Ja, framåt. Jävlar. När nice. jag jobbade, då ja. bodde vi på mycket hotell. Ja. Äh, <skratt> och då gick jag vi upp svintidigt och då var jag aldrig, då, då var det ju hotellfrukost hela tiden. Ja, just Men jag tog, åt ju typ på sin höjd en macka och klossjos. Mm -hmm. När man egentligen bara ville stanna kvar där hela tills man blev hungrig och bara bräcka i sig. Mhm. Nu så, okay. Jag Jag hittat ett riktigt bra um, um, Ah, tal språk uh -huh. för oss tre uh -huh. det man inte får gjort innan 12 får man inte gjort alls uh -huh. mm. tankar please diskas ja nummer vilken uh -huh. Molten, 12 ja uh, 12 inte någon 12 nej uh -huh. Uh -huh. Ja, jag tror du menade 00 nej nej, nej. Uh -huh. 12 på dagen med tanke på att vi går upp jävligt sent eller ni går upp jävligt sent <laughs> <laughs> ja. <laughs> Jag vad inte grejen om så du menar om vi sover bort dagen så är det värdelöst? Ja, alltså om man inte påbörjar någonting eh, innan klockan tolv så mm. blir det inte gjort. Nej. Det är efter tolv efter där, då dagen är borta då är det omöjligt att börja med något nytt nästan. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Tycker du det? Jag är ju nattmänniska, jag får mycket gjort men sen går jag upp tidigt och börjar med grejerna innan tolv Ja, det också. gör du. Du går upp jag vet, tidigt. Jävligt tidigt går det inte upp. Du... Den här veckan har gått upp jävligt tidigt. Men... Du smsar ju alltid oss på morgonen. Åh, vad fan ja, jag hatar er. På... <laughs> ja, vi hatar varandra för att um, vi så fort vi vill någon nåt, så tar vi det i en gruppchat så att den tredje parten som ja. inte behöver vara inblandad. Jag brukar blir alltid inblandad. ta min telefon och så slänga ner den på golvet på några kläder så att jag inte hör när den med ja, nice. Men ja, nu, Det fick jag. Jag har jag också fått göra ett par gånger den senaste nu. Men i, igår då så skulle ju Harald, jag skulle ju åka ut till dem och filma. Det, ja. Så de skulle ringa mig på morgonen. Så jag visste jag att jag kan inte lägga den där för då kommer jag inte att höra det ringer. Så jag måste ha den här. Och du kan ta ljud på det här eller för bara, bling, bling, bling, bling, ja, bling, bling, bling, Precis. Det tiden. Då låg jag bara... Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Just nu, eller har vi några mer mejl förresten? så jag ska gå vidare till några. Uh... Har vi något, några frågor? tror inte det. Skriv gärna in och fråga oss saker Vad som helst kan det vara Fast God nu får jag, jag får kolla ordentligt så att jag inte missar någon igen <coughs> jag gör det. Men eh, nu ska jag berätta en grej då Jag, jag var i Göteborg i fredags Ja, ah, det här oh, vi veta, vi nej. är jätteintresserade Jätte, så... Jätte så... jättehemliga jag, jag, jag Är det verkligen det? Ja Jag var på operan. Åh, oh, nämen kolla, kolla opera Nej, det var mer musikal, faktiskt Vad nej. var det för musikal? West Side Story Aha. Aha, Den var cool faktiskt Mm, det är rätt schysst uh, story är känd Ja, ja Fruktansvärt känd mm. Men uh, jag tänkte det Det, det, liksom, det handlade ju om uh, En brud som hade kommit till Amerika Och så var det typ så här. Uh, folk från Jag tror det var Porter, Puerto Rico Eller någonting Alltså eller, uh, invandrare Kommit till Amerika Och så hade de blivit ett gäng Och sen var det ett annat gäng Som var i Amerika, Amerika. Uh, Och så började de slåss mot varandra Och, skit och kriga skitkriga Såhär gäng uh, vad heter det gatukrigtip? Mm. Då så <skratt> blir det en av killarna i amerikanska. Ja, vi fan. <skratt> nu inte säga... sluta, sluta med det här bandet. Kaka kan inte säga, rikanska. Ja, <skratt> i <skratt> <skratt> alla fall. Den här killen, nu får jag förgå lite här nu. Killen i amerikanska det gänget, han börjar gilla en brud <skratt> i, I gänget. Yeah. ja Och sen så blir det krig så ja. Och då knivar en av de ledaren liksom, I invandrare gänget ja. Det är hennes bror som okay. Och då blir det krig Och då knivar han Han <här> knivar ledaren I det andra gänget <här> <Ja>. <här> Och då Flippar han killen ja. hon bruden. Och då knivar han ja. Bror och de är liksom värsta värsta kära i varandra och, och då kommer han hem till henne och så, bara, och så får hon reda på att reda att han hade dödat hennes bror men ändå knullar de med varandra. Ja, spoiler alert, de kommer ligga. ligga. Det är ju också konstigt. Om jag, om jag älskar henne ja, jättemycket och hon dödar min bror, då går jag i alla fall inte att knulla henne. Not so much. Men du Eller? sa ju precis att du älskar henne jättemycket. Ja, men, gör man, men gör man även det när hon har dödat ens bror? Ja, det, är, eller... det är ju det som är frågan. Gör man det så gör man väl det. Men hade du gjort det? Du, tycker, du, du älskar ju förmodligen Malin jättemycket. Ja. ja. Förmodligen. <laughs> Vi får hoppas det. Men om hon hade dödat din syrra eller någonting? Ja. Hade det inte varit lite konstigt? Det hade varit väldigt konstigt. Ja, vad hade du gjort då? Har du fortfarande varit samma som henne då? Hade du nog varit lite arg på henne? Lite, lite frågande hade jag ställst. Men tror du att vi har varit tillsammans med henne fortfarande då? Nej, det hade jag nog inte varit. Nej. Vi hade nog tagit en liten paus och funderat på saker lite grann. <laughs> typ. Tror du tror att du någonsin ju prata med henne igen? Nej. Nej. Så Malin, ett pro-tip här. Gå inte till döda syster. <laughs> eller någon annan familj med jag på resten. Ah, nej. nej men <laughs> helt enkelt, döda inte folk. Alltså vadå, Alltså Hon... Äh, hon skulle ju få döda någon annan. Aha. Kanske. Ja, ja, men det är lite skillnad. Ja. Ah, vi nej. Ah, nej, vi förstår men vi vad du är ute efter. Ja, ja. ja. det, det är konstigt där. Ja. Och sen, Och sen äm... så blir han rördad. Och då börjar hon lipa. Ja, skitsamma. Ty jag tycker det är, det, är, det är konstigt. Ja, det är en, det är en konstigt upplagd mus musikal... Åh, ja. oh, ja. det är det. <laughs> ja, det Men, var det trevligt? Hade du... Ja, det var trevligt. Jag var där med min bror och min mor. Då var vi... Bror och mor? Så vi var och på Thaï-restaurant innan var vi nice. var. det spice eller? Ja, det var det. Nice. Det var nice. Det var ja, jävligt bra mat. Då kör vi tofu. dinas gutt. Gutt med tofu. Prickar ja. du in... En thai-restaurang i Göteborg bara, och så bara, ja, den var ja, för ja. att det är centralt. Det är en stor restaurang. De har bra check och jag vet att det är mycket vegetariskt i och med att Karls bror är vegan. Ja, så mm, då finns det inte uh. jättemånga att välja på. Mm. Eller jo, det i det, ja. det finns mängder med thai-restauranger i centrum att välja på. Hur många har vi här i stan? Fyra kanske. Fem. Så mer eller? Tror du? Det är pizzerior har vi ju 90 miljarder på vad varje hörn men tajrestaurangerna vet du de ploppar också upp Ja. Mm. För, som, ja. ja fan. men fan. jag hörde någon gång att är Sveriges pizzerietätaste stad på befolkning. Ja, det, kan det vara. är mycket det är, möjligt. Trolltarna är ju känd för sin fantastiska kebabsås. Kebab, den är finare än? Den, den, börjar den börjar sprida sig. Vad är såspältet för någonting? Såsbeltet. -bälte. Sås ja, det Varför? är en det är lysekil. Smögen och Kungshamn har trollhätt kebabsås. Det här har jag testat. Det är kul att alla har liknande kebabsås, men det är trollhätt kebabsås. Ja, precis. <här> Face it. <här> vad, vad, vad, vad gäller ett schysst term, såsbälte. <här> ja, ja, men kom vad, du på det nu eller nej, vad är men det, det någonting man det brukar det. säga? Det har jag, det hört förut. jag nej, på, på Musikhjälpen. Ja, <håll> typ tema om det mm. några okay. saker. Det var kul. Jag var på en tatubåt en gång. Då träffar jag en, en kille från Stockholm här som börjar prata med mig. dricka med liksom. Och då sa han: var kommer du ifrån?" Uteborg eller? Man "Nej, från Trollhättan." Åh fan, det är ju där nog är så jävla god i ja, Jo, men då. det är känt liksom. Så det, det är ju stort. Det är nice. Det är, så fort man kommer, ja, säger Stockholm om man säger: "Ja, ah, mycket kebabsås tack." Då är det ju vill du ha mild eller stark? Ja. Eller får man vitlök? Men man behöver inte åka så långt. Nej. Man kan åka men, i, eh, till Göteborg. Ja. Mm. Men det finns ju inte där. Nej. Men ja, det är jättekonstigt. Så om det är någon av våra lyssnare som är sugen på lite trolligt kebabsås. Det Skicka hit ett liten, liten plastbehållare. Ett svarskuvert med förfrankerade frimärken. Och din adress på det kuvertet i ett kuvert till oss. Så kan vi... Ett, ett, ett, skicka. ett, ett skicka. rör i ett kuvert i ett kuvert vi försöka, yes. vi ja. äh, det, det, det ska ju inte vara inuti svarskuvertet från början Eller i alla fall inte nej. För ja. Vi får försöka skicka det som Express också så att det inte blir gammalt Nej det är skitvis ja det. Ja, det. ja det beror ju på vad ni sätter den på Den är det. nog förmodligen gammalt, därför är är så god ja. Fått ja. lite smak och Precis, så den stoté stoté. Nice. Men äh, grabbar, jag tänkte köra Maxim Top Hot 100 Ja kör de, det är ju omröstning nu. Så mm. man, Vad är en för något? Det är en herrtidning. Uh -huh. Det är inte lika mycket naket som Playboy. Men det är inte heller lika påklätt som... Men är det mycket naket i Playboy? Är inte mest yeah. så här. Det är väl det är väl naken. Ja, ja, ja. det, det är väl så att, det är så att man inte är naken bara för att man inte bara för att man håller för bröstvårtan eller någonting. Nej, jag, det är väl artistisk nakenhet. Nej, men så här Och alltså inte jag är naken. Jag jag, jag, jag Och liksom på, tal, inte. på tal om det kall, då tror jag att du vill ta på dig byxorna för min mor är på väg hem. Men du gör det är väl. Jag är ju långkalig så här. Ja. Ehm mm. kör Anton. Jag läser ju liksom inte Playboy för att det är 2012. Och tidningar är passé. Ja, jag också det är. Men eh, jag bläddrade igenom ett nummer på en toalett i, för ett tag sedan. Jaha. Så var blev... det så jävla äckligt alltid. Playboy på en um, toalett. Liksom. Ja, det var jag en... en eh... jag jag jag tidningar på toaletten, toalett är äckligt alltid i för sig. Ja, ah, vad fan. Jag tror det... ingen fattar vad jag sa här. Jo, det är jag. Kör, Anton. Ja, fortsätt. Eh, och jag blev förvånad, för jag trodde inte det skulle, att det var så mycket naket. Som... Men det känns inte som att det ska vara det. Nej Men så är alltså De inte speciellt snygga tjejer Nej Nej jag vet Men fortsätt med din grej Ajmen. Då finns det En man kan välja på att rösta Men nu har jag 2010s lista 2009 Och mm -hmm. en, mm, mm. Nej Varför inte ettan med nej, nu jag Top 10 Ska vi se Vem Tror ni som etan. Var etta. Jag är det någon känd man ungefär. Ingen aning. Olivia Wilde. Ja. Aldrig hört talas om. Men hon är tydligen framrustad um, i världen. Ett. Ja, hon var vacker. Ja, men ja. det är ju lite oväntat känner jag. Ja, kanske. För men mega, det har Megafox jag... kom tvåa menar du? Ja. Nej, men, men fan. Det är ju inte mycket namn man känner igen. Men Många, vi har en svensk. Man. Ja, för hon är ju så jävla svensk också. Hon bor ju inte bara i Kanada och har gjort det hela sitt liv. Så? Ty, fan. Nu håller du på. Ja. Men det är liksom, det är stort i USA det här. Och de håller på att rösta nu då. Så, om två veckor tror jag det var. Så kommer det nästa 2012 års lista. Då får ni svara då. Var, ja. På världens hetaste brud. Och jag tänkte, var, vem, tror ni, vem tror ni kommer rätta? Eller kan ni plocka någon placering tror ni? Men alltså, jag kan ingen brudnamn. Så. Nej, men jag tänkte här. Det finns mycket snyggare här. Ja. Säg inte Rune Nej. Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Nej. Jag har inte insatt över det. Då. Nej, skit vid det. Ja. Så återkommer vi när vinnaren är Lötta. drar jag Vad Har vi nog mer idag, eller? Jag är... I'm out. Ja med. Ja, det var sletigt idag. Ja, no, fan. Vi får be om ursäkt för det. Ja. Förlåt, lyssnare. Det blev kort och det blev ja, dåligt i den Jag, man är hör jag hälften man har ju en dagens förlåt idag också. Alltså till äh, efektornas <grymmer> grejen i det där Det var ju frisk. Vad sa du? Det var frihetskridinen. Ja. Jaha, det det som jag menar. Jag, jag, det var lite gula röst gav så precis när han jag skulle erkänna sitt fan. Det. Ja, exakt. Jag får ursäkta för det. Ja. Han försöker ju prata för mot det Det hade ju varit helt okej om det inte hade varit för det att jag frågade, ja. är det frihetsgrinna mera? Nej, nej, nej. Nej, jag får be ursäkt av min okunskap. Ja. Så, så ja. det var väl det dagens får, avsnitt då. Det blir det. Vi får runda av. Lite kortare än vanligt. Vissa tycker ju att det är trevligt. Ja, ha. Ja. Um, följ oss på Twitter, gilla på Facebook. Maila jättegärna frågor. Ja, Det kommer Larsens mamma hemma. Mm. Men dags dag runt om. Tack mig. Har det gott. Men ni, ja, ni kan grejen. Så ja. höjs vi en sak igen. Mm. Toppen. Nice. Pause. Pause. Hej. <laughs>